Качачат. Някога на големия континент Ролва се водеше страховита битка между две кралства. Едните били водени от крал Джулиан от Мередон, а другите от кралица Минерва от Клонг. Битката продължила с дни, когато видяла, че армията и губи, кралица Минерва проклела народа на Мередон. Крал Джулиан, ти използва нечестни методи да спечелиш тази битка. Затова те проклинам, когато се върнеш от дома, всички да се превърнат в животни. Проклинам те! Изричайки това, кралица Минерва изчезнала. Крал Джулиан не обърнал внимание на проклятието и се завърнал у дома, където бил посрещнат сърдечно от своята дъщеря. На другия ден обаче, в заседателната зала, изведнъж един по един всичките му министри започнали да се превръщат в животни. О, не! Проклятието и се сбъдна! Татко, не само министрите ни, но и всички в кралството ни се превърнаха в животни! Повикайте, феите! Призовали феите, но те не могли да развалят проклятието. Повикайте от шалника! И отшелникът се отзовал, но и той не успял да развали проклятието. «Кралю, това проклятие е необратимо! Само този, който го е направил, може да го премахне, така че съжалявам!» Кралят и принцесата се натъжили. И тогава една мисъл осенила принцеса Ария. А, татко, забрави ли за Хикачио, твоят мъдър съветник?» Съвсем не съм забравил. А! но той се е превърнал в куче. Колко ми е нужна неговата помощ в такива кризисни моменти? Още можеш. Какво значи това? Проклятието превърна хората ни в животни, но не има отнело човешките способности да говорят. Още могат да говорят или поне някой от тях. Кралят се зарадвал, като чул това. Невероятно! Как не се сетих за това? Повикайте веднага Хикачио! Принцеса Ария повикала Хикачио и той веднага дошъл. Добре дошъл, Хикачио! Как си? Превърнах се в куче! Как мислиш, че се чувствам? М -м, моя грешка, май по-добре е да забравим за любезностите и да минем направо на въпроса. Би било чудесно! Кажи ми, Хикачио, как можем да се отървем от проклятието? Както каза отчелника, проклятието може да се развали само този, който го е направил Изглежда има само едно решение Слушам те Трябва да се помирим с кралица Минерва Добре, готов съм, но я познаваш Никога няма да приеме предложението за мир Тогава и дай това, което иска Тогава крал Джулиан замълчал и се натъжил Какво иска тя, татко? Принцесо тя иска вълшебният меч. Вълшебният меч ли? Това е фамилният ни меч, който се предава от поколения, неговите сили правят войската ни неподатлива на глад, дъжд, горещина и дори при Бурия. Което ни дава предимство пред вражеската армия, твоят дядо го даде на мен и се надявам, един ден аз да го предам на твоя съпруг. Е! Да, което в момента изглежда невъзможно. Изпратете феите на клонг да поканят кралица Минерва на ежегодния ни фестивал на скачачите. Кажете й, че в края на събитието ще й подаря вълшебния меч. Феите предали на кралица Минерва предложението на краля. Тя се усмихнала. Най-накрая, дойде денят. Приемам поканата. Кажете на крал Джулиан, че ще дойда на събитието и ще взема вълшебния меч! Скоро дошъл денят на фестивала на скачачите. Всички били развълнувани. Кралят и принцесата обявили началото на събитието. Кралица Минерва също присъствала. Самите участници – жабока, заека и скакалеца – заели местата си като най-добрите скачачи в Мередон. Готови сме да започваме, Ваше Величество! Много добре! Добър ден на всички! Добре дошли на годишния фестивал на скачачите! нека игрите започнат! Да! Да! <същи> Най-напред ви представям Жаболка! Приветствам, Ваше Величество, принцесария Ария и кралица Минерва от Клонг. И поздрави на всички от Мередон! Аз съм жабока от Северната долина, и за мен е изключително чест да взема участие във фестивала на скачачите. Кралят много се впечатлил от манерите на Жабока. Наистина е много добре възпитан. Чудя се как ли изглежда като човек. Ако всичко мине добре и проклятието бъде махнато, може да го помолим да се ожени за теб. А, -а, -а! пак се започва. Жабокът скочил на сцената и за ел позиция. Всички зачакали с дъх. Той си поел дълбоко въздух и тък му се канел да подскочи. Когато една муха започнала да кръжи около него, разсеял се и тръгнал да я гони. <мъхи> Трябваше да позволя на малкият да участва. Ще ще да се справим много добре. <мъхи> е, беше малко разочароващо! Но не се притеснявайте, защото следващият, който влиза е Зайка. Да! да! О -о -о! У -у -у! Приветствам ви, Ваше Величество! Аз съм Зайка от западните хълмове на река Селина! Зайкът също се държал много възпитано, което се харесало на краля. Не проявявам интерес! Зайкът приклекнал и отскочил високо, като се приземил точно пред краля. Кралят се впечатлил! Изумително, Зайо! Браво! Кралица Минерва също се оживила от скока на заека. Усмихнала се и започнала да ръкопляска. И накрая! Представям ви скакалеца! Да! да! Да, браво! Скакалецът взел позицията си мълчаливо. Не казал нищо, дори и не поздравил краля. По която подошвам от него, разбирам, че той е от добро семейство и е много смел човек. О, това е добре. Нямам какво повече да кажа. Нека опита започне. Скакалецът заел позиция и тък му се канел да скочи, когато доловил сантенките си, че нещо отзад приближава и свисти във въздуха. Веднага разбрал, че това е стрела, която летяла към кралица Минерва. Незабавно подскочил и със силен удар променил посоката на стрелата. Тя пропуснала кралицата и се забила в кората на едно дърво. Кралицата била ужасена, както и крал Джулиан. Тогава се появил един орел, който носил лък и стрели и започнал да крещи на скакалеца. Ти, глупако, защо спаси злата кралица, която съсипа живота ни? Тя е гост на краля и е под неговата закрила, докато е тук. Твоите действия развалят репутацията на нашия крал. Като чула това, кралица Минерва много се впечатлила. Благодаря ти, скакалецо, а на кралица Минерва поднасям своите големи извинения. Молите да простиш на Орела, защото гневът му е по-силен от него. Не ме интересува Орела. Стрелата му не може да ме нарани дори и да ме оцели. Ти знаеш това. Водили сме четири битки помежду си, но искам да отбележа, че съм впечатлена от скакалеца. Като казала това, кралица Минерва посочила скакалеца и той се превърнал в красив войник. Това е Рагнар, великият войн! Принцеса Ария се усмихнала, когато видяла Рагнар. Тя си го харесвала и без да знае за неговите умения. Рагнар! Благодаря ти, че не развали състезанието и рискува живота си, за да защитиш мен и репутацията на краля си. Можеш да ми поискаш каквото пожелаеш. Благодаря ти, кралици на Конг. Искам всички хора на Мередон да бъдат освободени от проклятието и да върнат човешкия си вид. Кралицата се изненадала от желанието на Рагнар. Сигурен ли си, че искаш точно това? Мога да ти дам всички богатства на света. Уверявам ви, че нищо такова не ме интересува. Кралица Минерва била много впечатлена, защото не била срещала бойник толкова силен и верен на краля и народа си. Обърнала се към крал Джулиан. Хайде да приключим с това съперничество. Първо, искам да предложа на Рагнар да стане мой син и да наследи трона ми. Всички останали изумени, включително и Рагнар. Рагнар, съгласен ли си? Никога не съм изпитвал майчина обич, тъй като майка ми е починала при раждането ми. Ако Ваше Величество ме приеме, да, съгласен съм. Обявявам Рагнар за истински син и законен наследник на кралица Минерва! Да! <си> <си> <си> Крал Джулиан вдигнал ръка и тълпата замлъкнала. А какво е второто ти предложение? Предлагам моят син и твоята дъщеря да се оженят. Ами аз не знам дали дъщеря ми... Татко, съгласна съм! Рагнар се усмихнал, защото и той обичал принцесата. Еха, не знаех, че ще стане толкова лесно. Добре ми, Нерва, и това е уредено. Имаш ли други предложения? Кралица Минерва се усмихнала. най да спрем до тук! Като казала това, размахала ръце във въздуха и скоро вълшебни искри докоснали един по един всички и те върнали човешкия си вид. Да! Да, да! А, отново съм аз! Да! Yeah. Yeah. <laughs> Цял Мередон ликувал. Скоро Рагнар и принцеса Ария се оженили. А в същия ден по време на празненството Хикачио обявил и победителя от тази годишния фестивал на скачачите. От войник до скакалец и от скакалец до наследник на клон Рагнар Направи най-добрия скок, с което го обявявам за Победител! И така, съперничеството между двете кралства приключило завинаги и всички заживели дълго и щастливо.